Andal san Andal san Andal san Andal san Sljedeći hadis i da završimo ovo poglavlje završimo poglavlje o tejemumu i prvo prvi drs, a to je 38. hadis Jedan od bitnih velikih hadisa koji govori o obilježima ove vjeri, a to je Anđabir ibn Abdullah radijallahu anuhuma, od an Džabira ibn Abdullah radijallahu anuhuma, na an -an, Nebija sallam sallam kala, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao Tito hamsen lem ju'ta hunne ehadu minil enbiya qabli, datom je pet stvari, nije dato nikome prije mene od vjerovjesnika aj pa poslanih salallahu alajhi nabrajo tih pet stvari nusirtu bi bi mesire tashrin potpomognu uh, strahom na udaljenost mjesec dana druga stvar kaže vojdut lial ardu mashudat ahura min ummati adrakathu salatu falyusalli ucina uh, kaže zemlja mesdžidom i čistom koji god čovjeka iz moga umeta uh, koji god čovjeka iz mog umeta znači, znači dođe dođe da klanja namaz feliusalid da na bilo kom mjestu znači da dođe na zemaljskoj kugli na zemlji dođemo da klanja neka klanja misli se na zemlji na otvorenom treća kaže bu ohidlet lelega naimu walem walem tahilla la ahadin qablin dozvoljeno dozvoljeno miratni plin dozvoljen miratni plin a nije bio dozvoljen onima primene Četvrto, uotitu šefaat, datvijen šefaat, i peto, ne nebiju, jub'athu ila qavmihi khasa, wa bu'istu ila nasi kafe. Kaže, vjerovjesnik bi bio slat eh, svome narodu, isključivo, a ja sam poslat svim ljudima. To je ta peta stvar. Na čovim ovom hadisu spomenuto tih pet eh, karakteristika sa... Uh, kojima se izdvaja poslanik salalahu, sallam, u odnosu na vjerovjesnike prije njega. Uh, svim da za nju ovdje, znači šti će ovdje orivajeta, imamo uh, ovo na kraju hadisa uh, bojstu ili naziv kafe sam svim ljudima. Uh, to je to je tekst Lafsa Buharije. Uh, nije to došlo kod muslima, odnosno kod muslima je došlo, ovaj dio samo ova račenca, kod uh, u oboistu ila uh, uh, ila kullin ahmer u uh, esved. Uh, uh, Poslaca kaže uh, svima i kaže i crvenima i crnima odnosno svim vrstama ljudi. Svim bojama ljudi. Znači, to znači isto, isto je to znači samo s drugim riječima rečeno. <clears throat> po pitanju uvode što je došlo u hadisu datom je pet stvari. Jel, jel su ovo misli baš Isključivo 5 stvari il ima, ili ima i neki drugi stvari, mimo ovo što spomenuti u hadisu. Obe što se često postavlja kad u nekim hadismima dođu, dođu određen broj spomenuti, je li se cilja baš taj broj, ili ima, ili il, il, il il ovaj to približno rečeno, ili il se ne ograničava ta, sa tim, tim spomenutim brojem broj, nego ima i drugi stvari, Uh, uglavnom, većina, zanimljivo da većina hadisa u je došlo da je određena stvar kaže uh, 5, 10, stvari, 20, 30, 70 ili u haditima kojima je došlo, uh, većina, većina ti brojki koje je spomenuto u, u komentaru, u razumijevanju ukazuju da nije ciljan broj sam po sebi. Nego kaže na tom mjestu spomen pa kaže 5 stvari, a na drugom mjestu dodaješ neke druge stvari. Klašan primjer toga je čega imamo onih, da je dozvoljeno ubiti hadis mutefekonalih, dozvoljeno ubiti u haremu te i te životinje, pa su nabrajanje životinje koje je ubiti hadis mutefekonalih. A onda došlo u drugim rivajetima, dodano još tri, 4 životinje druge. Što znači taj broj koji spomeni tu nije nije ograničen. I u mnogim, znači, drugim širijeskim tekstovima. Uglavnom, po pitanju ovog ovdje, da li je samo pet, uh, skupna učenjaka pisala o toj temi, pa recimo, neki iz učenjaka su nastojali pa su izdvojili, pa kažu da ima sedamnaest uh, stvari, po jednom učenjaku koji je napisao, pisao o toj temi, ima sedamnaest stvari, uh, karakteristika u kojima se, u kojima se poslanih, s.a. l.a. izdvojio u odnos na prijetrodni vjerovjesnike. Dok je imamo imao Sane Ani po njegovom analizi, utvrđivanju, on je dodao još više, on kaže, ima, utvrdio je, naveo te naravno, 21 stvar po kojima se raz koji sa čime je došao posladnik, sa sve u odnosu na vjerovjesnike prije njega, u čemu se razlikuje njegov šerijet. Tako znači da ovaj broj nije nije a, nije završan, niti ograničava ovo pitanje, nego je na ovom mjestu spomenuto. Način na ovom mjestu kako razmjenjivali prošlanih sam sadanih tu kaže ova dato je stvari koje nisu date drugim vjerjesnicama odnosno u od drugim hadisima potvrđene neke druge stvari. znači ne samo 1 2 tri, nego čak, znači kao što ste pomenu 17 ili 20 stvari u kojima se razukuje odnos znači ime došao po sadanih sablanih odnosno na vjeroiske primjenjega. Uglavnom, u glavnom ovom hadisu znači se je spomenuto znači ovdje je riječ o specifičnostima eh, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem čime on izvojen u odnosu I koje su pohvalne stvari, naravno, u kojima je vrijednost i kojima čast koja data njemu, odnosu na verovjesnike prije njega. Prva od tih stvari, da je vrijedno spominom, napravit laga mi lagan komentar, ne ima ovdje nešto lahko da se priča, prva stvar koje se spomenta, a to je, kaže, pod pomognucam strahom mesire, znači na udaljenost od mjesec dana. Uglavnom, većina učenjaka... Međina učenjaka u Tomačiñ komentaru ovog djela hadisa kažu da se to da je to specifično za Muhameda sallallahu alejhi ve Da se na odnosi na ummet na njega. To je bilo važno za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve da je on lično dok je bio živ podpomognut bio sa strahom da su njegovi neprijatelji bez obzira koliko bili jaki i snažni i tako dalje da su osjećali strah i bojali se boli se njega i onoga sa čime je došao. I to je poznato, znači mi kanaliziramo siru i događaje. E znači jasno je to upečatljivo ova stvar da je poslanik sallallahu alejhi ve da je bio podpomognut, da je bio podpomognut, znači od Allaha džele šanu da su neprijatelji osećali strah da su i prije prije same Bitke el do, dolazli u, u stanje da da već psihički budu poraženi i da, da, da će izgubiti. I nema sumnje da je velika bila podrška za poslanika sallallahu alejhi ve sellem za njegovu vjeru da Allah dželle šano. Drugo mislimo će nakako se matraju da ova karakteristika da se odnosi i na svoje sljedbenika ovog umeta koji slijede Muhameda sallallahu i na i, i, i rade ono na čemu je on bio naravno. Prvenstveno se ovde, znači ovde se misli u borbi, ovde se misli na borbu, znači ovde se misli na džihad, da je poslanik sasnem bio pomloknu strahom u toku borbi i džihada da li se ta karakteristika odnosi i na muđahide, i na borca Allahove borce nakon njega, znači imamo to drugo mišljenje učenjaka koji kaže da ovo nije da, da ovo je specifično s čim je došao poslanik sasnem a se ne ograničava na njeg nego na njegov umet dok skupinaka znači, kaže da nije tako <clears throat> I zašto? Pa kaže, zato što imamo nastavku Hadisa, ova druga stvar, kao karakteristika. Uh, <clears throat> znači, jedno, ili što je nastavku Hadisa uh, Oni koji dokazuju, kaže, da nije specifično, da nije specifično samo za poslanika, sad ne kaže, to je ova druga karakteristika, ođu i let lijel ardu mešćima tohura. I učinjena je, kaže, meni, zemlja mešćidom i čistom. Jer, kaže, mi znamo da nije samo poslanika, sad ne učinjena zemlja čistom, nego čitav njegovu umetu. A onda ovi drugi kažu ovaj, dokaz, dokaz u istom tom, toj rečenci je u stvari protiv onog prvog. Što kaže, fe fejuma ređulina umeti. Jer pojašnjamo od Koji god čovjek od moga umeta dostigne ga namaz negdje, kaže, neka ga klanja. Bilo gdje ga dostigne. Što, što kaže da ova rečenca govori o tome da se odnosi na umet. A ovo prethodno u prijethodno što je spomenuo, nusir tu bi pomognut sam ja sa stravom. Da se odnosi samo na njega. U svakom slučaju jedno i drugo tomače znači, postoji. E, ova druga stvar znači vezano za, za da je zemlja čista. E, ovo ukazuje na to da u stvari da, vje, da u vjerama e, odnosno e, kod vjerovjesnika kako je slati poslanika pri Muhammeda sallallahu alayhi ve sellem e, da je bilo skraćeno e, obavljanje ibadeta namaza u, samo na, na posebnim određenim mjestima. Da nisu mogli klanjati bilo gdje na zemlji, na meraji i tako dalje. A da je karakteristika e, ovog umeta, e, to da mogu obaljati badete e, na, znači na bilo koje mjesto na, na, na licu zemlje. Zarazku od, od, od, od nebeskih vjera prije, e, prije Islama. A to su bile ove raznorazne bogomolje, crkve i tome slično, kako i danas za uvijal. Da, da, da je u stvari ta teškoća obaljani badata odnosno da je ona da je ova stvar otklonjena da je ona otklonja dog umeta kao jedan vid olakšice ovom umetu kao vid počasti kao vid počasti za ovaj umet a to je da mogu obaljati na mas bilo gdje na bilo kom mjestu <kuh> takođe čišćenje a to u kontekstu kontekstovog je spominje ovdje misme spomnje ovaj hadis na mjestu Tejemuma. A to je ovaj druga stvar koje je spomenu. kaže otuhura, tahura, a to je da je zemlja čista. Odnosno da se može uzeti tejemom sa zemljom, a to je način da se potari po zemlji i da se uh, učini mes po licu i po rukama. I to potvrđi zato je spomenut na ovom mjestu ovaj hadis. Uh, druga stvar koje je spomenut, odnosno treća stvar, kaže da ratni plin, koji se uzme od kafira u toku borbe, a ne krađe i pljahe, znači u toku borbe i rata, kada se uzme ratni plin, on je dozvoljen. Prije Muhammeda s.a.a. dozvoljeno, u smislu dozvoljeno na način kako, tekstom, kako se on dijeli. I on je znači, pojasnjen u koranskim majetima, hadisama, na koji način se dijeli, i to se izučava iz, iz pogleda džihada, u knjizi džihad, kako se na koji način dijeli ratni plin. I ko, na koji način ima pravo i ima neke stvari koje se određe prije same borbe, vrsta ratnog plijena koja se odredi, koja, na, na koju se postakne, ima nakon borbe i tako dalje. Što su detalje, uh, pogled za sebe. Uh, uglavnom, uh, znači, prije ono što bilo poznato, da ako se osvoji neki, uh, ako se uzme neki ratni plin, uh, da, uh, da je bila obaveza od uh, znači, uh, vjerovjesnika prije Muhammeda 7. za sakupi taj plijen na jedno mjesto, i uh, Allah ješaoo spustiti vatru uh, iz nebesa pa ona uništi, uništi taj plain što znači da je primjen da je primjen taj primljen taj plain četvrtu uh, a naravno to ukazuje znači da im nije bilo dozvoljeno uzeti taj plain uh, četvrtu uh, koja je pomenuta ovdje uh, a to je šefat da, uh, da je dat šefat uh, poslaniku sallallahu alayhi wa sellem A tu su prvenstvo misli da imamo više šefat od poslanika sa dana. Na čeljkivčjanace neka četiri, kad je pet seš za zanijek. Uglavno uode se prvenstvo misli na šefat od Uzma, znači ona najveliki šefat a to je ono od, od kojeg će odustati Ulul Azmi vjerovjesnici, znači koji su na najvišem stepen poslaniskosti, na najvišem stepen da znači, će na na Arsaatu, na znači na, na Sunjev da kada budu svi ljudi sakupljeni na jednu, na jednu poljanu da će kada budu svi odustali da će tada uh, da će biti znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem će ima tu počast da znači otići el podar što će čini seđdu će hvalta lahže dešanuhu i da će mu biti rečeno išfa to šefa čini šefat uh, bi će ti primjen šefat uh, i traži bi će ti dato ono što tražiš kako došlo u hadisima <clears throat> Petas vako des po minuta a to je da je poslanik sad poslat svim ljudima za razliku od prethodnih vjerovjesnika koji su bili slati svojim narodima odriđenim narodima kome je bio poslat Isa ali Issa a Musa a kome je onda ona Jakub i Jusuf ko je poslat Rusima koje njima poslali. Koje poznatonim Indijancima, a mjer što se zval Indijanci, a ne Izbilindija. Koje njima bio poslanici. Ko su bili njihovi vjeresti? Dobro. Uglavnom ovaj to su ti pet stvari koje su spominju u hadisu. E On, znači ovo smo lagano i e, s, ovo isto sve što smo spomenuli ovdje, znači to se razumije kao, kao neki zaklosti ili korisi ili, ili propisi iz hadisa koji se razumije, o, sve to je jedno, te isto da ne ponavljamo ovdje posebno, e, a to je najbitnija stvar ovdje što, što je vezan za tejemom, a to je da je Allah Žešanu učinio zemlju, zem, znači zemlju, misli se površinu zemlje, Da je učinio dozvoljom da, da se sa njom vrši čišćenje ako nemamo imamo vode ili ne možemo ju upotrebljavati. I to vezano na ovom mjestu i zato je spomenuto ovaj hadis na ovom mjestu. Znači vezano za, za, za tejemu. Nisa spomenuo ovdje vrlo bitno meselo. Uh, samo će jedan brzinu preletiti, a to je uh, razilaženje poznato, razilaženje čunjacima između Hanabila i ostalih Čumhura. Hanabile smatraju da je ispravno uzjete jemu samo po čemu? Po zemlji, po prašine. Mora biti isključivo po zemlji, po prašine. Jer uh, različan se na hadijsko došlo muslimo turbetuha, turbetuha" koje došlo u rivajtu ovog hadijsa, učinen je turbe, turbe znači prašina, zenjam je učinan čistim jo ne taj hadis taj dio hadisa ukazuje samo na praš. Džumhur učenjaka kažu nije. Mislimo na opći hadis i opći razumijani hadis. Na kraju kad ako bi šat samo na zemljeno na turbe, znači onda bilo tu, ne bi to bila baš velika olakšica tolko jer jer ti ne mogu svi ljudi doći do toga nego ljudi koji, koji ne mogu doći uvik do praškinih do zemlje čiste do zemlje nego dođu u situaciju da bude nešto drugo poput jel, kamena ili nečeg drugog što je površina zemlje, ali nije prašina gdje oni u odiskuću vraćaju na prašinu. Ispravni je ovo na čemu džumočanjaka, a onda samo se pitan kako odgovorit na taj hadis u kojem spomenuto, je, da, da je učinjena uh, turbe, odnošno prašina zemlje, da ona ta koja čist, čistijeća u smislu za te jemu. Odgovor je tu da misli je, da je tu došlo, jel, u izvenu, u, da je to što je spomenuto u rivajetu, tom, to ne znači Da ono pravlađuje ograničava ono što je spomenuto u drugim rivajetima. I da ispravni je ovo što je došlo u drugim rivajetima. Jekfi ke sa'id. Sa'id znači površina veđih od ardu. Površina zemlje. Sve što je prirodno površinu zemlje dozvoljeno izvršiti potiranje po njemu. I to je razimlije te teme. Znači druga je tema. ima je svoje argamente jedni i drugi. Sv'an dekallahu mev'abijam t'kaškada en darajta jes tako vrkava t'ubu i Pauza. Andan, andan, andan, andan